născut în România cu Corina Negre două potrivă pentru cititorii neavizați, dar și pentru specialiști. Așa s-ar putea caracteriza fizica povestită. Lansată la ediția din 1 noiembrie 2014 a târgului de carte Gaudamus de la București, acolo unde am și realizat de altfel acest interviu, și semnată această carte de Cristian Presură. Doctor în fizică, cercetător la compania Philips Research din Olanda. Pentru mine fizica reprezintă înainte de toate o căutare personală. Încă când te cauți pe tine, încep cu ceea ce e în jurul tău și în jurul nostru este materia. N-am scris cartea adunând mi gânduri, ci am scris cartea citind mai întâi cărțile marilor fizicieni, publicate în limba engleză la edituri de prestigiu, înțelegând ecuațiile, încercând să fiu ca un student, pentru că atunci când încerc să explic, să încerc să, încerc să explic înțelegând despre ceea ce vorbesc. Și atunci a fost nevoie de foarte multă muncă A durat 10 ani A fost cumva și transpunerea unei experiențe personale Nu știu, poate profesorii pe care i-ați avut Nu erau suficient de... Nu reușeau să se facă suficient de bine înțeleși. Ați simțit vreodată nevoia unei alte abordări în predarea În învățarea fizicii și ați pornit la scrierea acestei cărți? Fără doar și poate Există probabil că în viața oricărui fizician astfel de întâmplări Care îi marchează și schimbă viața Pe mine, de exemplu, m-a arăcat profesorul de fizică din liceu, care m-a lăsat cu de două ori. De ce? Pentru că mă la tablă ca să explic lecția așa cum era în carte și eu expliem altfel. Și atunci îmi dădea unul. Și a fost așa de supărat pe mine că m-a băgat în consiliu profesoral să mă dea afară din liceu. Am avut noroc cu doamna dirigintă care m-a susținut. Eu, la urmă, am ales ca să fac de electrotehnică, pentru că nu mi-a plăcut fizica în modul în care se făcea. Am terminat facultatea de electrotehnică, numai că la facultatea de electrotehnică am avut ocazia să dau de un profesor foarte bun, îl cheamă Alexandru Nicolae, profesor de câmp electromagnetic, care ne-a explicat așa de frumos câmpurile și ecuațiile lui Maxwell, că am zis... Trebuie să le citesc și eu. Și domnul, domnul Alexandru Nicolae de la Facultatea de Electrotehnică mi-a deschis din nou pasiunea de fizică, mi-a pus în mână și cărțile lui Feynman și atunci am spus asta este calea pe care trebuie să o urmez. Și a făcut a doua facultate de fizică, fiind în același timp inginer la Institutul, la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, unde m-a ajutat domnul Voicul Lupei, laureatuală academician, suma. M-a luat la el în laborator mm. când i-a spus, să știți, eu vreau să fac și facultate de fizică. Eu nu sunt mai inginer la dumneavoastră, dar vă spun sincer că să mă ajutați. Si, duh, să mă lua la laborator și mi-a da voie ca, timpul orilor de servici, când eu trebuia să repar instalații electrice, să mă duc la facultatea de fizică și să urmăresc cursurile. Așa că eu mă trezeam la 6 dimineața, îmi făceam temele, mă duceam la servici, la prânz iar la facultatea de fizică, veneam acasă, învățam și între timp eram și căsătorit, și după o, doi ani s-a născut și primul băiețel. Așa a început povestea mea. Când ar știu că vreau să fiți fizician? 17 ani, 16 ani uh, Foarte precis Foarte precis, da era, era vârsta la care eram la țară Și uh, nopțile Trebuia să gonim porcii mistreți Din porumbi Nu știu dacă știți cum se gonec porcii mistreți Cu talanga Cu talanga, se ia o lingură, o tuci Și se face gălăgie și se merge în câmp Ei, în momentul când ești la 12 Noaptea în câmp Câteva nopțiunea după cealaltă descoper cerul deasupra lor Și nu poți să fii decât mirat la cât de multe stele sunt și la cât de frumoase sunt și nu poți să nu te întrebi, oare ce e dincolo de stele? Acolo a fost cânteia care m-a făcut să punesc pe drumul ăsta. Aș vrea să știu ce este dincolo, sunt aici pe pământ, aș vrea să ajung acolo. Știința înseamnă a știi a cunoaște. Oamenii care pornesc pe drumul științei doresc a fi, nu a cunoaște. Îi doresc a fi. Un astronom își dorește ca să umble cu pașii lui pe planeta respectivă. Orice om de știință deva vrea să fie. Călătoria științei este o călătoria a lui a fi. Bun, asta ce înseamnă? Că facultatea, știu clar că vreți să o facultatea de fizică, nu? După facultatea de electrotehnică. Deci eu am... Am făcut liceu, care a fost un liceu obișnuit, am citit cărțile de popularizare ale fizicii, colecția liceu, ceea ce există atunci. Uh, am fost pus deoparte pe partea de fizică, dar în schimb am fost ajutat pe partea de matematică. Eu, general, am avut un profesor foarte bun, îl chema Dragor Constantinescu, nu știu dacă auzit de el, la Vâlcea are matematica pe note. După aceea a făcut și liceu de artă, un om foarte entuziast și el mi-a inspirat. Entuziasm pentru matematică, ori eu la început, mie la început mi-a plăcut matematică, am mers la Olimpiada de Matematică și am fost așa de bucuros când m-a trimis la Olimpiada Națională la Tulcea și am ajuns la Institutul de Măgurele, la IFA, în vizită. Dar numai că s-a întâmplat un lucru, să spun așa, special, am adormit în autobus și niciunul dintre colegi nu m-a trezit. Și atunci am ratat eu una dintre șansele întâlnirii mele cu fizica, toți ceilalți au vizitat în Institutul de fizică, pe eu am dormit am întors, n-am știut ce este fizic. Am, liceu iarăși n-am știut, pentru că nu am avut un profesor care să ne descopere cu adevărat. Am făcut electrotehnică pentru că tatăl mi-a spus, Dar ori inginer este bine să fii, ori eu am fost electromecanic, tu trebuie să fii ingineră electrician și am făcut de electrotehnică. Și abia după aceea am pornit cu mare pasiune, într-adevăr, pe drumul fizic, eu, odată ce am descoperit cărțile lui Feynman și am reușit să-mi spun așa, să-mi alimentez dorința de a cunoaște. Ce ani Să vedem. 1989 am terminat liceu liceul, pentru că am dat la Revoluție atunci. 1989 am terminat liceu În 1994 am început facultate de fizică, în am terminat-o, după aceea a urmat doctoratul în fizică. Dar doctoratul Do deja este în altă parte, nu? Este deja în altă parte, da. Până în 2002-2003 doctoratul și de atunci, din 2003 până acum, lucrez la Philips, la uh, Divizia de Cercetare în Olanda okay. Pentru că tot ați menționat 1989. Erați foarte tânăr atunci. Ce v-a fost clar atunci în 1989 că veți putea face din acel moment? Vă spun sincer, în 1989 aveam 18 ani și eram un copil. Mi-aduc aminte că stăteam în tranșee pe undeva la în armată, ni se dăduse răgloanțele și ne anunțaseră, cine ne anunțaseră că vii teroriștii ne-a spus, zice, vedeți voi că teroriștii ăștia zice, nu sunt ca soldatul Gheorghe, ăștia sunt ca nișa, trec gardul și vă moară. Și ne-au pus o noapte să stăm în tranșee. și am plâns în noaptea aia. Am spus așa, Doamne zic, lasă-mă să trăiesc, nu vreau să mor până nu se rut o fată. Atât de copilera Nu mă gândeam la visuri mari, nu descoperisem drumuri la 18 ani, am urmat facultatea de electrotehnică și în facultatea de electrotehnică am avut un mare ajutor, că am descoperit un grup de prieteni foarte apropiați, cu care am mers pe toți munții României, am început să citim împreună, am început să discutăm împreună. Și abia după aceea, după ce l-am citit pe Feynman, abia atunci, deci aveam să spun 22-23 de ani, abia atunci am știut ceea ce vreau să fac. Născut în România. Invitatul ediției de astăzi, domnul Cristian Presură, este absolvent al facultăților de electrotehnică și al celei de fizică, ambele din București. În 2002 și-a luat doctoratul în fizică la Universitatea Hroningen din Olanda iar astăzi este cercetător la compania Philips Research din Eindhoven, tot din Olanda. Doctoratul în Olanda. De ce, de ce ați decis că Olanda este locul unde trebuie făcut un doctorat? Uh, cam multe lucruri în viață sunt și întâmplări. A fost o întâmplare în ultimul ani de la facultatea de fizică. A fost o domnul și foarte bună coordona studenții care plecau în străinătate. Și dâns a organizat un concurs, eram în ultimul an, și a organizat un concurs uh, pentru niște burse Tempus în uh, străinătate. Mm. Uh, și eu am câștigat dintre concursurile respective și am putut să-mi aleg între Italia și Olanda. Mm. Și pentru că în Olanda se făcea ceva asemănător cu care făceam eu deja la instru de fizică atopipă, pentru că eram angajat de inginer acolo și reparam instalațiile electrice. Dar să deja să colaborez cu domnul Lupei la niște lucrări, dânsul dân să mă apropiat de dânsul. Să... Atunci am ales pentru Olanda, că am zis este ceva asemănător. Mm -hmm. Și am intrat în grupul de jucetare de, de la Olanda. Și cum a fost? Care a fost cel mai, uh, cel mai uimitor lucru pe care l-ați descoperit? <sus> uh, știați ceva despre locul acela? Știați ceva despre Olanda altfel decât, nu știu, din auzite, din citite? Hai să spunem așa, uh, primul lucru pe care l-am descoperit în Olanda a fost românii din Olanda. <sus> Am amintiri foarte frumoase. Erau foarte mulți studenți la doctorat. Să zicem că eram 10 pe palier de universitate, 20 numai în partea noastră de clădire. Foarte mulți eram și ne ajutam unii pe ceilalți. Eram cei care deja intraseră la doctorat și erau studenți care veneau din România. Și pentru că nu vorbeau așa de bine în engleza, îi luam separat și le spuneam, mă tu când ai interviu. Păi zice, l-am peste o săptămână. Nu. No. Mâine ne la noi, la ora 7 seara ne întâlnim, mergem noi într-o sală și noi toți românii te ascultăm pe tine și spunem unde greșești. Și așa au făcut cu toții, toți care veneau, îi testam, îi ajutam, îi împingeam în spate, îi recomandam. Ne-am ajutat unii cu ceilalți și am fost un grup destul de apropiat de prieteni la Groningen. După aceea ne-am împărțit, am plecat mai departe fiecare pe drumul lor. Dar dacă este să descoper ceva în Olanda, au fost românii din Olanda. După aceea, bineînțeles că a fost uh, Olanda care este O cu totul, să zic, pentru mine, ce țin pentru timpurile, are o altă țară, parcă o altă planetă. Foarte multe liniște în cartierul unde eram, foarte multe parcuri, foarte multe animale, rațe, câște, văgeam dimineața, le dădeam de mâncare, foarte multe biciclete. În general, lumea era foarte, foarte relaxată, nu era agitată și lucrul ăsta m-a mirat, m-a mirat. Cu timpul am reușit să învăț și să descoper să spun așa, că există o agitație exterioară și o agitație interioară. Se spune că Olanda este foarte, foarte tolerantă. Mai este la fel de tolerantă acum precum era, iată, în 2002, când ați început dumneavoastră doctoratul? Nu dau eu răspunsul, îl dau alții răspunsul și răspunsul este nu. Este clar nu îi mire și pe olandesc cât de mult s-a schimbat societatea, într-adevăr să spunem, acum 20 de ani era extrem de tolerantă față de străini acum 10 ani când a venit eu erau destul de tolerantă, în ultimii ani însă nu, este, este a zice, nu, nu intolerantă, dar în orice caz, destul de intolerantă, există foarte multe partide, difericire nu sunt la guvernare dar ajung din când în când și în Olanda, știți cazul lui Wilders a ajuns la guvernare fiind un partid anti-imigrant împotriva imigranților și câștigă numai pe, să zic eu nu pe fapte. Sunt pur și simplu vorbe aruncate care înălesc pe unii și fac fericiți pe ceilalți. Dar s-a schimbat această Răsătura a lor fundamentală, care într-adevăr e la toleranța Datorită unor factori externi, au fost cumva forțați Hai să spunem să se adapteze la, poate la varul de emigranți La, nu știu, cerințele acestora La faptul că lumea atât de, e mult mai diversă acum decât, nu știu, acum 30 de ani Care să fie cauza acestei schimbări? E o întrebare foarte interesantă uh. Cauza fundamentală, după care cred eu, este spaima de altul Acum 20 de ani nu erau așa de mulți migranți și puteți să vă imaginați un sat în Olanda. Vin doi oameni din România, îi primesc cu foarte multă bucurie, sunt doar doi. Au nevoie de ajutor, îi văd, este în regulă. Olanda de acum, un sat din Olanda, vin 100 de români care poate lucrează la o plantație, unde poate să-și găsească și ei servicii. În momentul respectiv, oamenii se simt puțin amenințați, spun, sunt prea mulți, ce vine, ne iau serviciile locurile, necreschiriile, pentru că îi închiriază, omul se simte amenințat de cel din jurul lui. Și cred că este pur și simplu resortul ăsta interior care a făcut ca să crească încetul cu încetul intoleranța. Nu cred că a fost ceva organizat politic sau ceva de genul ăsta. Dar spuneți-mi dumneavoastră când ați ajuns în Olanda, cum ați fost privit și primit? Ați fost privit venind dintr-o... Dintr-o Românie care trecuse printr-o experiență politică cu totul și cu totul specială, ați fost luat pur și simplu exact ca ceea ce erați? Adică un cercetător care venit să-și facă un doctorat și aprecia după valoarea lui? Depinde de mediul în care te-am Îmi aduc aminte că eram student și făceam o cerbă de pui. Mă învățat mamă. Și a venit un olandez la mine, un tânăr student și el, care mi-a spus, zice, asta nu e mâncare ce mănânci tu aici. Eu așa o învăța de la mama. Ciorva de bui e foarte bun, n-a cum să o face. Deci, era îndoctrinat pur și simplu. El spunea că se mănâncă, numai că se mănâncă la el acasă. Era frică de un altul. Eu am fost în primul rând, când m-am dus în Olanda, a fost în mediile universitare și în mediile universitare toleranța este foarte ridicată. Adică sunt, vorbim de profesori universitari, de doctoranți, de postdoctoranți care umblă pe la conferințe. Și conferințele sunt în la hotelurile cele mai frumoase. Sunt și prin India, sunt și prin America de Sud și iau ocazia să vadă sărăcie și au ocazia să vadă și alte lucruri în jurul lor și atunci ei automat sunt mai toleranți. Deci, mediul universitar din Olanda m-a primit foarte bine. Acum lucrez la companie, la divizie de cercetare, care iarăși este un mediu foarte tolerant pentru că sunt foarte mulți străini. În momentul însă când. Îmi trimit copiii la grădiniţă și sunt într-un sat olandez. E deja mai ai câteva mame care e, încep să se mai strâmbe, încerc să nu lase copiii lor ca să se întâlnească cu copiii mei. Asta mi s-a întâmplat. Acum copiii mei sunt mari și deja își au drumurile lor. Dar atunci când erau mici, când aveau 3-4 ani, am fost refuzat. Deci era să zic, se vedea așa ceva. Totuși, continuă să rămână o lume foarte interesantă, și probabil că, și ca cercetare, este una dintre țările care chiar pune preț pe, pe cercetare. De ce n-ați ales să faceți cercetare la un institut, să spunem, și bazat la o companie? e mai, nu mai mare presiunea? Nu, știu, nu sunteți supus unor rigori mult mai, mai severe? Încă o dată, de multe ori nu facem alegerile, sunt întâmplări și poate soarta ne alege pe noi. Când mă apropiam de sfârșitul doctoratului, am aplicat la poziții la universități, aș fi ca să fac teleportare optică și aveam șanse să fiu luat într-un laborator, dar printre altele am aplicat și la companie. Compania a venit foarte repede cu răspuns și a spus așa, zice, îți dăm și poziție permanentă, deci nu mai ai grijă zilei de mâine, îți dăm și un salariu bun tot ce ai nevoie, vino la noi. Dar nu faceți teleportare optică, faceți Amma, faci, cercetare da, în domeniul senzor, senzorilor. Fac în senzorul medical. Unde și acolo am făcut niște lucruri foarte frumoase și sunt foarte mulțumiți și foarte mândru de ele. Într-adevăr, nu este teleportare optică. Dar atunci, la vremea respectivă, când terminase în doctoratul și avem deja doi copii, au umblat de la universitate la alta dintr-un post de -o, cu șansa de a obține o poziție de profesorat să spun așa, am zis totuși poate că la companie este, este sigur și am copii de crescut, adică familia înainte de toate și am ales pentru companie acum dacă ar fi să aleg nu știu dar acum nu sunteți în situația să alegeți pentru că înțeleg că e foarte interesant ce faceți și vă place spuneți-ne și nouă exact, despre ce este exact cât se poate de exact despre ce este val... o să vorbesc despre invenția mea pe care am făcut-o și care a avut cel mai mare succes și de care sunt puțin mândru să spun așa Acum 6 ani, 7 ani de zile, am făcut un, un ceas care poate să măsoare pulsul optic, fără elemente adiționale. Existau pe piață ceasuri care măsurau pulsul, bătăile inimii, deci pulsul înseamnă de câte ori bate inima pe secundă, dar aveau nevoie de o bandă și uh, sportivii special care foloseau astfel de ceasuri uh, trebuiau să poate și banda. Eu acum șapte ani, am 7 ani, m-am dus la șefii mei de la Philips și le-am spus așa, zic, uitați acest ceas. Zic, el poate să măsoare pulsul în timp ce alergi, deci nu numai când stai, nu, în timp ce alergi și faci sport. Poate să spună cât de tare spate inima și e foarte important pentru sportivi. Șefii mei de la Philips m-au primit cu suspiciune pentru că Philipsul nu este o companie de ceasuri, este o companie de aparate medicale. Am avut după aceea noroc în interior companiei pentru că am lucrat într o altă divizie în care aveam voie să lucrăm pentru companii externe. Și în momentul respectiv am putut să dezvoltăm senzorul ăsta mai departe pentru companiile externe Și s-a dovedit avea un succes uriaș Nici n-am putut să-mi imaginez la momentul respectiv Adică sunt acum milioane de oameni care, folosească, care folosesc astfel de ceasuri Avem cred că mai mult de 20 de competitori Și acum îl așteptăm pe competitorul cel mai tare dintre toți care este Apple Care o să lanseze iwatch cu un astfel de senzor pe piață N-am putut să-mi imaginez la început, mă gândeam ca și eu, câțiva oameni, 10, 20, 30, cât au nevoie de un astfel de senzor. Dar pentru că în ultimul timp oamenii au devenit mult mai conștienți de sănătatea lor și au devenit conștienți de faptul că ei trebuie să-și ia în frâie sănătatea lor, atunci ei au nevoie de senzori, să numesc senzori personali, ca să-și monitorizeze sănătatea și atunci când aleargă, de exemplu, un astfel de senzor le spune aleargă mai repede. Pentru că nu aleargă suficient de repede și atunci inima nu bate suficient de rapid. Au nevoie de un efort mai mare ca să simtă, să facă totuși diferența. Sau invers. Uh, și eu sunt în domeniu ăsta a senzorilor personal, dar în ultimii șase ani de fapt nu mai e de senzorul ăsta. Și reacția lui Philips care a fost după ce a văzut succesul pe care l-a avut ceea ce i au refuzat? În <laughs> primul rând că Philipsul noi suntem câștigați. Deci noi am rămas uh, lideri în piață pe un astfel de sensor. companiile, multe companii vii la noi ca să le facem senzorul, avem și brevete de invenție cu care încercăm să ne protejăm ceea ce avem, dar uh, sunt mulți manageri și șefi de la Filip care spun acum am avut o decizie grecistă Care ar fi următorul nu știu, dispozitiv, următorul senzor pe care ați dori să-l să faceți? Uh, următorul senzor pe care nu numai că aș vrea să-l facem, dar noi la Filip să încercăm să-l facem Este un sensor cardiovascular, deci este un ceas care îți măsoară nu numai bătăile inimitiv, ce alergi, dar îți dă informații și despre alte probleme cardiace. Despre respirație în timpul nopții, sunt oameni care au probleme din timpul nopții. Sensorul ăsta pe care îl folosim noi acum, noi am arătat că el poate să fie folosit în somn ca să se măsoare calitatea somnului. Este foarte bun pentru unii oameni ca să știe cât de bine dor. Deci, pentru mine, senzorul ideal este un senzor care poate să fie ușor integrat într-un ceas sau într-un alt lucru pe care îl porți și care îți dă cât mai multă informație ție personal Tu să citești informații și să încerci să te ajuți de ea. Poate să-ți dea informații despre tensiune arterială, nu neapărat valoare absolută, dar să vadă o creștere relativă în timp și atunci să te avertizeze. Numai Filip să se miște în direcția asta, dar și celelalte companii ale competiției vor să se miște în direcția asta. De ce? Pentru că este un trend mondial. În Europa, de exemplu, cifrele sunt devastatoare. Aproape jumătate dintre oameni mor de boli cardiovasculare. Dacă omul când are 25 de ani vrea să-și ia în propria sănătate, noi putem să l ajutăm și asta încercăm să facem la Philips. în România La Radio România Cultural Invitat la Radio România Cultural Astăzi domnul Cristian Presură Doctor în fizică, cercetător la Philips Research Din Eindhoven, Olanda Și fondator al Asociației Știință pentru Toți Haideți să vorbim puțin și despre Asociația Știința pentru Toți Pentru că urma să vă întreb Dacă, dacă dumneavoastră credeți că Există suficientă uh, educație științifică în sensul cel mai bun al cuvântului și cel mai frumos al cuvântului? Zice că nu, dar nu vreau să par negativ. Fiecare om își construiește educația așa cum vrea el. Însă părerea mea personală este că e, cunoașterea științifică face parte din cunoașterea generală. Deci, dacă vrei ca să știi ce este în jurul tău, vrei să știți ce este cu materia din jurul tău și dacă noi am încercat și societate, ca și societate vreau să zic să aducem cunoașterea științifică uh, la nivelul unei cunoașterii generale care, ce se întâmplă cu stelele care licăresc pe cer te uiți seara și vezi astea la câți ani lumină este? poate e la una lumină, poate e la zece de ani lumină dar ce este una lumină? atunci când reușim să aducem noțiunile astea la nivelul culturii generale atunci putem să spunem că am avut succes în a ajuta știința, în, a face știința de fapt ceea ce este. În, în, în olandeză și-am vizit că și în germană fizica, de exemplu, nu se numește fizică, se numește știința naturii. natur unde? Știința naturii, știința cunoașterii naturii. Și m-ați întrebat de Asociația de uh, Știința de pentru Toți. Asociația Știința pentru Toți este o asociație pe care am făcut-o noi în străinătate, deci ea are bază în România. Asociația este înregistrată oficial în România, la Nicu Vâlcea, Numai că oamenii din spatele ei sunt colegi de-ai mei din Olanda. Colegi de-ai mei care au terminat și ei doctoratul, și care pot să zic așa o puțină melancolie. Și în Olanda încercăm să strângem fonduri și fondurile după aceea să le folosim în România la copii care poate nu pot să și permită. Și atunci copilul respectiv face parte din asociație, scrie asociație și noi în măsura fondurilor noastre, cât avem posibil, îi cumpărăm lui lucrurile de care are nevoie. Și bineînțeles că ei și interacționăm. Și asta mi se pare un punct de atracție, pentru că el poate să interacționeze în cadrul asociației și în cadrul clubului știința pentru toți cu oameni care iadă Au făcut doctorate în străinătate, au ajuns niște experți în domeniile lor. Începea să aibă acces foarte repede la o informație pe care poate nu are în jurul lui. Site-ul nostru este www.știință.club sau clubul de știință, orice căutare pe internet, clubul de știință l-a recent. Deocamdată pare că Olanda este locul în care sunteți așezat, în care, iată, copiii au crescut. Vă gândiți la Olanda ca la locul în care veți rămâne? Nu, nu mă gândesc. În special, în ultimul timp este o idee care crește foarte mult în mine și care are și un, și un sens liberator. De ce? Eu am rămas în Olanda în ultimul timp, să spunem așa, și din motive practice. Am trei copii de crescut. O Olanda îmi permite un salariu suficient de mare ca să pot să cresc acei trei copii. Copiii cresc, însă cel mai mare are 17 ani, de aproape să-și ia, să ia zbor. Pe măsură ce copiii cresc, mă eliberez și eu de presiunea. Presiunea de părinte, de responsabil, de familie. Și atunci am din ce în ce mai mult curaj. Și curajul meu care crește este să mă întorc în România și să fac lucruri care îmi place mie, adică să popularizez știința, să-i ajut pe ceilalți cu ceea ce știu eu. Și eu am și un, să zic eu, nu numai un scop, dar și o, o să spun așa, o, o, o, o chestie practică. Mi-a spus așa, dacă eu în România reușesc să câștig suficient ca să-mi cresc copiii și să fac ceea ce îmi place, adică să popularizez știința, să ajut copiii prin știință, atunci mă întorc în România. Deocamdată nu este cazul. Deocamdată nu este cazul. Ce fel de părinte sunteți? Sunteți un părinte olandez sau sunteți un părinte român în Olanda? Copiii mei spun că sunt un părinte atipic. Eu nu sunt un părinte olandez pentru că nu sunt un părinte exigent. În general, părinții olandezi sunt părinte exigenți cu copilor. Eu nu sunt părinte exigent. Eu îi las să-și urmeze propriile lor drumuri, ceea ce câteodată e rău. E rău și ei, ei îmi spun mie. Din punctul ăsta de vedere nu sunt un părinte olandez. Iar un părinte românesc, știu și eu, o princesă a deosebit un părinte român față de aia. Părintele român cred că este mai, cum să spun, mai, mai posesiv, este mai. vrea să-și țină copilul mai aproape, sau cel puțin așa era. Avem altă, altă tradiție a plecatului copilului în lume, ca să spunem. Nu sunt, un posiv, nu sunt un părinte posesiv Glumesc cu soția mea câteodată îi spun Avem copii aici în Olanda ia e tot român, ne -am, am plecat amândoi în Olanda și spun pentru uh, cel mare o să căsătorească cu o fată din China Și o să plece la Shanghai Sunteți liniștiți? Sunteți mulțumiți cu perspectiva asta? Nu știu dacă sunt mulțumit Dar asta este viața Și acum să mă întorc și să mă gândesc Și să spun că viața mea aș vrea să o fac Altfel și copiii să fie lângă mine și Pentru ce aceste gânduri? Lasă-și să-și găsească drumul lor, eu am găsit drumul meu. Și pe ce drum pare că se vor duce? Pe drumul științei sau au alte preocupări? Cel mare pe drumul militar, cel mijlociu pe drumul științei și cea mică poate pe drumul. Invitatul meu a fost astăzi domnul Cristian Presură, doctor în fizică, cercetător la Philips Research din Eindhoven, Olanda. Emisiunea poate fi ascultată pe site-ul www.radioromaniacultural.ro Născut în România cu Corina Negre